Опершись на І вслухалася у кожен звук В коліна грали жилки Мовчутливі струни Зробила крок до дверей І не втрималася на ногах Вони підкосилася І Настя впала боліче вдарившись коліном Брудна з розкуйовдженим волоссям З розбитим коліном Настя зайшла в квартиру І одразу ж наткнулася На гострий полец викрух Купила? запитала вона Настю в коридорі. Вузький і темний коридор не дав жінці розгледіти стан невістки. «Що?» – спитала розгублена Настя. «Миску купила, питаю. А миску?» Закінчилися переді мною. «Залишилися одні, – стусани, сказала вона і увимкнула світло. «Господи, що з тобою?» – стривожилася свекруха. «Тебе пограбували?» «Мамо, що з тобою?» З кухні вийшла донька. «Кажу ж вам, що замість мисок були стусани, тож я попала під безкоштовну роздачу», сказала Настя і пішла в свою кімнату. Було боляче. Не так у тілі, як на душі. Хотілося відчути себе маленькою дівчинкою, коли можна було прихилитися до мами, втопитися в її теплих обіймах і сховатися від кривдників. Синку, ти вже в місті? спитала вона по телефону, бо знала, що Геннадій вдень поїхав у Лисичанськ на замовлення. Незабаром буду, а що? Відвези мене в село попросила сина, навіщо? Полити розсаду. Але ж завтра вранці тобі на роботу, нагадав гіна я одразу ж виправився. Завтра я тебе раненько заберу, добре? гаразд. Хотілося побути наодинці. У мамані хаті. Можна почуватися в безпеці. Там затишок, але немає мами. Проте є її хустка. Розділ 26. На травневі свята роз'їхалися святкувати хто куди. Гена з друзями поїхав на дачу смажити шашлики. Свекруха з подругою пішли на мітинг, а подруга Настя Аліса запропонувала піти на природу зварити куліш. Настя була пригнічена, але вдома сидіти теж не хотілося. Порадившись, вирішили нікуди далеко не їхати, а щоб усі могли випити, вирішено було піти пішки за Людовий палац і недалеко яка-не яка там природа. Вадим ніс мішок з дровами, який купив на автозаправці. Окрім каші, він запропонував насмажити сосисок на вані. Не робив ти ж це на соснових гілках, а лісень чоловік відмовився йти з дому. Тож жінка сама тягла важкий пакет з хлібом, посудом та пивом. Валерію дістався казанок, картопля і двадцятилітрові бутиль води. А Насті, як нещодавно постраждали, вручили пару старих ковдр і клейонку. Пропонували піти з ними на відпочинок і Іванні. Та відмовилася, пішла до якоїсь подружки. І то добре, аби не сидіти вдома за комп'ютером. За льодовим автозаправка, далі на всі боки звалища сміття, переважно будівельного. Невже важко відвести на міське сміттєзвалище, заважила Настя, проходячи повзкупи сміття, яке утворило невеликі терикони. Ох ти швидка, посміхнулася Аліса. Піди, відвези. Там дорога перекрита шлагбаумом, а щоб заїхати і викинути непотріб, слід платити. З легкової автівки менше, з вантажівки чи малинь. Але ж із міського бюджету все одно виділяються кошти, щоб ось цей сміттєзбірник щороку хоч якось згребти бульдозером та присипати землею, розмірковала Настя. Минулої весни засипали трохи, а за рік знову назбиралося. Невже дешевше засипати, ніж дозволити возити безкоштовно? Нехай би зробили символічну плату в кілька гривень, і посадки не були б такі засмічені. «Ти гадаєш, що менше б смітили?» – втрутився в розмову Валерій. «Звичайно», – відповіла Настя. «Не всі, але більшість мешканців свідомі, тож не хочуть забруднювати довкілля. Дивіться, тут і старі перини». І зношені шини, і битий посуд, і вивелені перегородки, а скільки пластикових пляшок, скільки скла, навіщо витрачати кошти платників податків та вивішувати таблички, висипати сміття заборонено, штраф і таке інше? На те, Настуня, сказала Аліса, що у нас це робиться не для людей, а для чинуш. Вткнули табличку. Пару в землі сипнули поверх сміття, заплатили за це копійки, а собі в кишені грошики на свята поклали. Але ж тут ходять діти. Раніше тут так гарно було, чисто. Пам'ятаю навіть той час, коли ть був обладнаний майданчик для тренування собак. Не заспокоювалася Настя. Ти з такими пропозиціями піди туди. Аліса вільною рукою вказала вгору, «Послухай, що тобі на те скажуть. Знаєш, чи прислухається до твоїх розумних порад». Навколо міста, збудовано на суцільних пісках, люди висадили сосни, висадили дбайливо, рівними рядами. Незважаючи на слова подруги, розмірковала Настя. Дерева виросли, зміцніли. Нехай поміж ними нема трави та кущів, але вони добре, Захищаюся нас від пісків та суховіїв. А наступне покоління свідомо знищує плоди трудів своїх бабусь та дідусів, куди не глянь, повсюди купи сміття. І все це неподобство почалося недавно, кілька років тому, коли до влади прийшли бандити, яким начхати на все, окрім своїх статків. Тобі більше всіх треба, зауважу Валерій, то тримала отримала на горіхи вже двічі. Невже ти не зробила висновок? Не ми вирішуємо, як нам жити. За нас усе давно вирішено там, на горі. І не ти будеш постановляти, де можна сипати сміття. А то ж і погано, що багато мислять, як ти, не вгамовувалася Настя. Якби організувати суботник та принести це сміття до Білого Дому, Годі вам сперечатись, перебила Аліса. Тут уже нема смітника, тож можна робити привал. Поки чоловіки розкладали багаття, Аліса розстелила ковдри та клейонку, заходилося чистити картоплю. Настя відділилася від гурту, пішла пошукати весняних квітів. Легкий вітерець згойдався на верхівках струнких сосен. Повсюди чути пташиний гамір. Настя підвела голову вгору і відчула себе маленькою під височенним синім безхмарним небом. Мовчазні сосни зазарнули її вічі і навіть кудись глибше, весняні пахощі та звуки наповнили чистотою повітря, вільно влилися в неї і затерпли десь у грудях у щасливому щемі, змусивши забути на мить усі життєві негаразди. Настя пішла вздовж рівного ряду струнких сосен. Вони схилилися над нею, зімкнулися верхівками, її ноги вгрузли в суцільний пісок, але Настя йшла далі, слухаючись тихе потріскування дерев. Хотілося знайти квіти, справжніх вісників весни, але сипучий пісок дозволив оселитися тут лише витривалим та терплячим сосом даруючи їм життя. Так і не знайшовши жодної квіточки, Настя повернулася. Навіть нетривалий дотик до природи надав їй життєвих сил, спокою і навіть оптимізму. Тріщали дрова в багатті, над яким указані по зміїному сичала вода. Як прогулянка, запитав Вадим, підкладаючи Поліну на наситному полум'ю, «Краще, ніж з кімнати на кухню», – усміхнулася Настя. Вона сіла біля Аліси на деревину, застелену ковдрою. Згадала, ліса ляснула себе по лобі. «Дивіться, яку писульку повісили біля нашого під'їзду. У вас такої не було?» Жінка дістала з кишені папірець, подала Насті. «Шановні абоненти», – вголос зачитала Настя. «Цієї п'ятниці, у зв'язку з частими поломками – Домофону, буде встановлений новий домофон. Ключі ви зможете отримати, відправивши заявку на електронну адресу domosev.email.ua. У заявці вкажіть піп і номер квартири або контактний номер телефону. До п'ятниці видаємо ключі безкоштовно, після 30 гривень. І що це значить? А те, що я зателефонувала везде домофон, а мені там пояснили, що ніякими розсилками вони не займаються. І зараз намагаються з'ясувати, хто це робить, відповіла Аліса. Сказали, ніби є підозра, що хтось збирає таким чином персональні дані мешканців. Для цього вони навіть змінюють свої електронні адреси. А в сусідньому будинку...